Book two. 69. 69. 69. Need. Yeah. Having n e e r e a n e r a v i o g need. o e a n t i s h a n n k a n t i e d Ho bisogno di un letto. Ho bisogno di un letto. Dic'anniak non. Voglio dormire. Voglio dormire. Tiimi tiang mai. C'è un letto qui. C'è un letto qui. Dic'han tongkan koom fai. Ho bisogno di una lampada. Ho bisogno di una lampada. ดิฉันอยากอ่านหนังสือ Voglio leggere. Voglio leggere. ทีนี่มีโคมไฟไหม C'è una lampada qui. C'è una lampada qui. ดิฉันต้องการโทรศัพท์ Ho bisogno di un telefono. Ho bisogno di un telefono. ที่นี่มีโทรศัพท์ Voglio fare una chiamata. Voglio fare una chiamata. C'è un telefono qui? C'è un telefono qui? ดิฉันต้องการกล้องถ่ายรูป ho bisogno di una macchina fotografica ho bisogno di una macchina fotografica ดิฉันอยากถ่ายรูป voglio fotografare voglio fotografare ที่นี่มีกล้องถ่ายรูปไหม c'è una macchina fotografica qui C'è una macchina fotografica qui? Di' che. e tonkan computer. o bisogno o di un u c m p t r computer. mandare Ho bisogno di Dicen e-mail. Voglio song un e-mail. jak mandare Voglio c'è un computer qui c'è un computer qui di' che non ho bisogno di una penna ho bisogno di una penna di' che voglio scrivere qualcosa voglio scrivere qualcosa ที่นิมิกระดาละปกาไม ci sono un foglio di carta e una penna qui ci sono un foglio di carta e una penna qui